Hizi hapaa ni maana sita zaishini na wake zenu kwa akili. Mwandaaji ni Denisi Mpagazemi minaitua Ananias Edgar. Maana ya kwanza. Kila rafiki yako kikupigia simu, anaishe kukwambia. Naomba ampe shima jinsi mnyonge ni nae nimsalimie unampa wananza kuinge halafumkea na cheka hadi meno sela sana bili inji、yani、e anu na moja kabisa mkuu na furai kuli kuhata na vungi ya naowe halafui posi kuhuyo rafiki ya kwanakupegemea naonge ya kisha na kuliza vipi bro upofisini au home unambi yibu ni pofisini kwa sababu akili milala. ボダボダアナポジャマゃクウム a オ、ムニム i トムドゴ、ナコ anza、トト、ト a ジ a リジュリ、チュコイ、ヘラ、k ョダ。ウク k アナファ k ャカマナアトゥン a ウイ a m p a mtoto wako ェカ。ボダボダア a b a b u k u t メ n e c ボクテネ ukakasi Unampa mtoto wa miezi saba, bukute ni kuwajidia soda? Soda hizo atazinyue wapi kama si okumtafuta mama yake. Kamu unajua kupenda, kawape si ukawape watoto wako. Wanaomewengine buwana, nukzitu ndo maana mnarogua. Maana ya tatu. Na wewe, mazungumzo yako yote huwishi kumtaja baba mchungaji. Mara, baba mchungaji alisema hivi. Mara baba mchungaji kaniteua kutunzo ofisi yake. Mara baba mchungaji kaniteua kwa mbatana na heko njimkutano wakanda. Mara huyu baba na cheka kama mchungaji wetu. Unadhani sifa kumbisifuri. Siku mumeo akianza kuishi kwa akili na weu taumia. Hakuna kitu kibaya kama kumsifia mwanaume mwingine mbele mwanaume mwenye akili. Mana ya ne. Kuna jamaa anakuja nyumbani kwako kusalimia. Na. Mkeo na kumbi ni kaka yake, akianza kuchelezia undogo au na uza kufa, halafu kifika nyumbani kuoko, muda wote ni kunyanyanyanywa vitoto, na kovit Uncle, mara kala ita piti, siu biscotti, mara hamsifia mkeo kwa chagulakita, muhatika mani ugari matembele, mara sheme juu mapendeza, halafu na wewe na kenu watume no, hehehehe, niliimenduliya juicy, ifkumiyo, owe, koma. Siku, ukianza kuishi na huyo mkeo kwa kilutampasua. Bora ubaki hivyo hivyo tu. Mana ya tano. Mkeo ananambaza sim za rafiki zako na wakati ya kuna kabisa jambola msingi la kwa kutanisha. Unarudi home, mkeo anakuambia mume. Ji ya dipigia simu na kusalimia na ona sema asante. Yerewe. Inamana simi yako haijui hadi ya pitishe salamu kwa mkeo. Wanafanya hivyo kwa sababu tu huwishi na mkeo kwa akili ndiyo mana wanakutha rao. Mana ya sita. Mkeo anaimba kwaya halafu kila lewa na chelewa. Anakwambia tulikuwa na mazoezi makali. Mazoezi makali halafu kwaya yenyewe imijavijana. Hasa hizi kwaya za kishetani. Kwaya za sauti ya kwanza kula sauti ya tatu na sauti ya tatu kula sauti ya saba. Uivu sina ila roi na niuma. ウィンブーゼンヘキマカマイゼー、ソマヴィタブウィアデニスンパガゼ、ウィアシ y ングィエルフィシナタノトゥ、アウドラコミナタノトゥ、i ィコガティ i ソフティコピ、ナハディコピ、z ンペサ、セフュリサバタノタトゥ、シタシタタノ z ナニネ、ヴィタブウィヴィアパウコムゾフィクラウァソミューグレザニ、マイシャネクタ z ュタナセクタフタナウコムゾ i ィクラザモアフィクラ。 Viongozo wa Afrika wanoishi bada kufa. Wako mwali mdeni simpagazi muhenga wakari na shurina moja. Na mime hapa naitua Ananias Edgar. Safirisha mzigo na free look Inasema? Inasema hivie Kwa huduma zote za usafirishaji wa mzigo kutoka nje ya nchi Kuja Tanzania Watumie kampuni ya free look Kuna sababu nyingi sana Ya kwanini witumie free look katika maitaji yako ya usafirishaji Kwanza ni kwa sababu garama zao ninafu Na pili wana kusafirishia mzigo hako kwa uominifu mkubwa Ndiyo, wanasafirisha mzigo kutoka nchi balimbali Ikiwemo ujarumani Ubeligiji Holland Houstra na kuingi na kopo pote pale duniani kujia inchisote za Afrika maishiriki ikiwa mnyumbani Tanzania ikiwa huna itaji huduma ya kusafirisho vipurivyo tete magari kama BMW Mercedes Benz Audi Opel Land Rover Volvo na kadhaa rika au pengi na kuagi za vifaa na mashine zote za ugenzi mashine zakuchimbia visima kama drilla roller na bulldoza fi kato free look au upigi kwa namba si furisa basita sita nane tato tato tato sita sita Ya au WhatsApp Facebook、Instagram na Twitter、フリ u m ック。